оскільки повинен був усунути нестабільність у північних землях Ярослава. Передачою Ладовського у уволодіння Інгігерт та управління її близького родича Рангвальда, Ярослав начебто хотів створити між Скандинавією і Руссю своєрідну буферну зону, Рагнвальд був другом Олава норвезького, що робило ладуську волость захищеною також від норвезьких нападів. Як вважає Кірпічников, у понизі Вулхова утворилося Руссько-Нормандське ярлство, завданням якого було боронити північні рубежі країни від фінських племен, що домагалися самостійності. В наведеному твердженні дещо спантеличує визначення ладожського ярства як руссько-нормандського. Юридичною мовою воно має означати спільний руссько-шведський суверенітет над ладожською землею. Ярство в такому випадку виявляється близьким до сучасного підприємства з обмеженою відповідальністю, в якому акції сторін розподілені порівну. Ще однозначніше висловилися з приводу юридичного статусу ладовської вулиці Глазиріна і Джаксон, які вважають, що на початку XI століття вона стає... Условним держанням скандинавов. Думається, у нас немає достатніх підстав беззастережно довірятися свідченням саги. Твердження про незвичайний весільний дар Ярослава Інгігерт виглядає щонайменше сумнівним. За згоду вийти заміж за Ярослава вона начебто вимагала собі ладогу і ладоську волость. Якщо я вийду заміж законунга Ярецлейва, то хочу я в шлюбний дар собі Альдейгорб і те ярлство, яке до нього відноситься. Іншою мовою був обов'язковий супровід її на Русь Ярлом Рагвальдом. Примітка. За свідченням саги про Еймунда. Рагвальд доводився Інгерд двоюрідним братом. Рагвальд Ульфсон був ярлом над Альдер'юборгом. Вони з Інгіерд княгинею були дітьми сестер. Котрий мав би на Сході титул не нижчий, ніж у себе в країні, і ніскільки не менше прав і почестей. Руські посли від імені свого князя погодилися з цими умовами. Звичайно, в цьому переказі багато від легенд руська майново правова практика того часу не знала прецеденту володіння і розпорядження жінкою земельним наділом. Отже, умови Інгігард є не більше, ніж красива вигадка пізнішого часу. Сага записана не раніше кінця 12-го, початку 13-го століття. Що стосується Рангвальда, то, як видно із саги, перед від'їздом на Русь він не користувався почистцями і повагою на батьківщині. Через сприяння шлюбу Олава Норвезького та дочки шведського конуга Астрід, на нього останні згоди не давав, він потрапив у немилість і мав бути повішений. Тільки заступництво Інгігерт урятувало йому життя, проте умовою прощення було вислання з країни. Інгігерт просила свого батька не порушувати клятви, яку він їй дав, і до того привели її прохання, що Конон сказав що Ранговальд може вільно залишити Свіавельди, але більше не потрапляти Кононгу на очі і не повертатися в Світіот, поки Олов буде там конунгом. Очевидно, Інгерт могла просити Ярослава взяти на службу її протеже, але ставити будь-які умови про розмір його честі і гідності на Русі навряд чи насмілилася б. Той факт, що Рангвальд не пішов за Інгігер до Києва, як інші знатні шведи, а задовольнився невеликою владовською волостю, свідчить, що особливої честі на Русі він таки не мав.